Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la Masa Rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Dragii mei, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Discuții la Masa Rotundă. În seara aceasta nu-i tocmai rotundă masa, că destul de pătrată, înregistrăm pe un alt teren decât cel obișnuit, dar ideea rămâne aceeași, să discutăm în jurul unei mese probleme care ne privesc viața de zi cu zi, aspecte ale trăirii noastre de fiecare zi și mai mult, iată, sunt unele teme care necesită o abordare neapărată, necesită o discuție, să spunem, destul de serioasă, pentru că vin peste noi, fac parte din viața noastră și am putea spune că încearcă să se strecoare chiar în viața noastră într-un mod în care noi aproape că nu-l observăm. În seara aceasta, titlul emisiunii se numește titlul emisiunii este Viitorul sună bine cu semnul întrebării. Zilele trecute la începutul acestui an mai exact în ianuarie la sfârșit, în 26-27 ianuarie a avut loc o conferință în care uh, un om cu greutate din lumea tehnologiei a făcut o declarație îmbucurătoare pentru unii, dar ca un gong al deșteptării pentru alții. Este vorba despre Alexander Gostev, uh, șeful securității în cadrul uh, Kaspersky Lab, uh, este unul din antivirusii care e cota cel mai uh, serios în uh, lumea uh, celor care folosesc calculatoare, servere și așa mai departe. Și omul acesta a făcut anumite previziuni privitoare la evoluția tehnologică și din aceste previziuni o să citesc câteva. Spunea omul acesta așa, ținând cont de ritmul rapid în care se dezvoltă domeniul IT, este dificil să ofer previziuni precise pentru următoarele trei decenii. Totuși, este clar că odată cu trecerea anilor, tehnologiile vor deveni din ce în ce mai inteligente, iar utilizatorii vor fi nevoiți să țină pasul. Putem fi siguri că infractorii cibernetici vor deveni mai creativi și vor face eforturi pentru a exploata orice noutate IT și pentru a își atinge propriile obiective ostile. Ce este clar este că, oricum ar arăta lumea noastră peste 30 de ani, trebuie să începem să ne îngrijim de confortul, siguranța și bunăstarea ei încă de acum așa că acest om începe și dă anumite pronosticuri cu privire la câteva domenii mari. Unul din ele este robotizarea și spune așa, în viitorul apropiat este posibil ca populația globală să includă atât miliarde de oameni cât și miliarde de roboți aceștia din urmă având ca sarcină să întreprindă aproape toată munca dificilă sau de rutină a omului. Și oamenii de fapt vor lucra pentru a îmbunătăți software-ul roboților și industria activă va fi necesară tuturor companiilor care vor dezvolta programe pentru roboți. Un alt sector este cel al mecanizării populației, pentru că nu, având atâtea miliarde de roboți, de, de, de, granița dintre om și robot se va subția foarte tare, transplanturile de care, care se vor face în viitor vor fi controlate electronic, amplasarea protezelor va fi pur și simplu, vom avea acei borgi, acei, acei, acele combinații dintre om și tehnologie pe care le vedeam înainte doar în filmele SF. De fapt, ele au început deja. Sunt mulți oameni care au tot felul de dispozitive electronice care le asigură o viață mai bună, de la aparate auditive care sunt implantate undeva până la pompe cardiace și tot felul de alte filtre în loc de rinichi și așa mai departe. Un alt domeniu la care a făcut referire a fost cel al caselor inteligente, în care toate necesitățile de confort vor fi automatizate un soft va administra întreaga casă și se va ocupa de menținerea consumului optim de energie, de apă, de mâncare. Practic, el știe ce ai în frigider. Dacă ți s-a terminat, face comandă pentru următoarea, pentru următoarea cantitate. Știe că tu nu ai voie, pentru că suferi cu inima. Nu ai voie gras. Deci nu-ți va comanda carne de porc ci carne de vită. Și cumva, cumva preia controlul pe baza unor algoritmi cu privire la viața ta. Aceste case, iată, inteligente, vor vor face parte din viitorul nostru. Apoi, hiperinteligența, a fost un alt domeniu abordat, identitățile digitale vor fi integrate într-o singură infrastructură globală, spune el, cu reglementare automată, care va implica coordonarea vieții pe întreaga planetă. Sistemul va opera similar cu softurile TOR. Utilizatorii cei mai activi și eficienți vor avea drept de administrare. Sistemul va distribui resursele conform, uniform între oameni și va preveni conflictele armate și va întreprinde Diferite acțiuni umanitare. Deci, vorbim cumva deja de ceea ce Biblia vorbește de, ceva, de, de la începutul ei, reglementarea automată, coordonarea vieții pe întreaga planetă, practic toate lucrurile se înnoadă într-un singur punct. Uh, interesantă perspectivă și mai are încă trei domenii la care face referire unul din ele este printarea 3D practic nu mai cumperi uh, polonic îl scoți la imprimantă uh, nu mai cumperi mai știu eu, un cub rubic pentru copii pentru că îl scoți la imprimantă nu mai cumperi haine pentru că le scoți la imprimantă, cumperi doar softul, doar programul care să-ți printeze acele haine pentru că, iată, imprimantele 3D, poate nu sunteți la curent, au ajuns într-un stadiu foarte avansat, adică dacă îi pui o cheie franceză și o scanează, efectiv poate să-ți scoată acea cheie franceză dintr-o pulbere și să fie funcțională, să fie perfect funcțională și să fie rezistentă și așa mai departe. Deci, obiectele în viitor foarte probabil se vor crea, cele mai multe dintre ele, care nu sunt de mecanică fină și electronică, se vor crea în aceste imprimante. Un aspect care iarăși a fost abordat a fost dispariția computerelor Și în această discuție, clar, vedem că lucrurile se îndreaptă în, în direcția asta. Uh, Computerele au din ce în ce mai puțină influență în viața noastră. Deja avem telefoane care au putere quad-core. Uh, telefoane cu procesoare cu 8 nuclee, foarte puternice, iată, se micșorează, se subțiază pe zice, trece, pur și simplu computele nu vor mai fi necesare pentru că comunicarea cu aceste dispozitive mobile va fi foarte, foarte facilă, probabil cu ajutorul privirii gesturilor și, de ce nu, al dânturilor. Și încă un aspect, ultimul care a fost abordat, a fost cel numit de el tehnofobia. Vor exista oameni răzvrătiți care se vor opune în lumii noi, tehnologizate, și aceștia nu vor adopta casele inteligente, stilul de viață automatizat și roboții și nu vor accepta identitatea digitală. El spune tehnofobie, aș spune altfel, cred că fobia sau teama din spate nu este de tehnologie, teama noastră de tehnologie, și mai degrabă vedem dincolo de tehnologie ce, ce se poate întâmpla cu această tehnologie și cum poate această tehnologie să ne coordoneze, prin ea să ne coordoneze cineva viața, să ne restrângă accesul la libertate și așa mai departe. Cam asta este declarația pe care uh, Alexander Gostev a făcut-o în linii mari, sumarizată și uh, de la această, de la această declarație vrem să pornim în seara aceasta și prima întrebare pe care o adresez de data asta uh, Anei și lui Neluțu, uh, ei sunt partenerii de discuție din această seară, Prima întrebare este cum comentați la modul general aceste afirmații, cât de credibile vi se par, cât de realizabil vi se pare să, să avem uh, imprimante care printează haine și tot felul de obiecte, uh, cât de realist vi se pare că vor dispărea computerele sau că vor fi atât de multe uh, milioane sau miliarde de roboți sau case inteligențe și mai departe, ce spune omul acesta? Da, bună seara! Vă spun și eu, mi se pare foarte realistă perspectiva acestui om și mi-aduc aminte că chiar când am intrat la facultate în primul an am avut o temă la care profesoara ne-a zis așa Realizați o temă cu titlul Copiii și școala peste 50 de ani Și asta și m-am gândit ce să scriu peste 50 de ani, că peste 10 ani deja e mult Și fiindcă eram toți blocați și nu știam în ce direcție să ne îndreptăm ne a zis așa, gândiți-vă că sunt cel puțin... Două repere importante pe care trebuie să le luați în seamă. Unul dintre ele e tehnologia și a doua este schimbarea mediului natural în care trăiește omul. Și atunci am stat și am discutat așa puțin și zicea trebuie să luați în calcul că școala o să fie absolut cu totul tehnologizată, copiii o să fie dependenți de tot ce înseamnă tehnologie și de aici creați așa un eseu și faceți câteva lucruri. Și mi-aduc aminte că au fost colegi care erau foarte ingenioși în ideea asta și chiar veneau și spuneau școala peste 50 de ani va fi așa, copilul se uită și deja uh, cel care în față, robotul, înțelege, își dă seama ce n-ai înțeles, să mă explic o dată, adică numai din priviri, robotul citește pe el și mi a explic o dată, ce n-ai înțeles. Era păi doar un cred exemplu. Cred că copiilor le-ar conveni mai degrabă să se creeze un fel de injecții de matematică, face injecția, are toată informația, o injecție de chimie și așa mai departe. Dar cred, cred că este foarte, deja vedem că este direcția aceasta ca tehnologia să invadeze toate domeniile omului și inclusiv al copiilor. Și dacă ei acum cât sunt copii sunt invadați de tehnologie, când vor fi adulți, vor fi contopiți cu tehnologia, nu vor mai fi invadați. Da, iată ce spunea uh, Gostev, spunea că granița dintre uman și robot, dintre, dintre uman și tehnologie, va fi foarte fragilă și une, în unele locuri va, uh, va dispărea. Bună seara, vă spun și eu în, în cadrul acestei întâlniri de discuții. Dacă stau să mă gândesc la Uh, diferența dintre generații Mă gândesc la copiii mei Și mă gândesc la părinții mei uh, Văd nu un conflict Ci o diferență destul de, de evidentă Dacă pe copiii mei Îi uh, interesează lumea aceasta A tehnologiei Părinții mei sunt Din punctul ăsta de vedere Pe parte cealaltă total opuși. No. total opuși Deci am niște părinți care Nu sunt chiar în pas cu tehnologia, au cam rămas destul de mult în urmă. La ora actuală nu, nu au investit în vreun calculator sau nici, nu, nici ne arată vreun interes pe direcția aceasta. nici nu simt nevoia, cred nici, că. Și nici nu simt nevoia și nici nu-și complică prea mult viața. Pe de altă parte, dacă sar peste generația mea și mă duc la generația copiilor mei, copiii mei deja, mai ales băiatul se simte foarte, foarte atras de, de lumea aceasta. Care or fie care nu -s. Da, mă gândesc că pentru mine computerul, ceea ce înseamnă era asta modernă, a intervenit undeva pe la, în jurul vârstei de vreo 20-22 de, de ani, cam așa, și actualmente mă descurc, zic eu, destul de bine. Adică, probabil că dacă aș vrea mai mult, m-aș putea descurca, n-aș avea probleme. Dar, uh, copiii mei, dacă vor lua de la vârsta asta fragedă tehnologia în mâini, când vor fi de vârsta mea, probabil că vor fi mult mai departe decât mine. Cred că nici nu putem cuantifica, nu putem măsura. Oricum, sunt niște salturi enorme. În lumea, eu o văd foarte, foarte bine în lumea telefoanelor. Mi-aduc aminte, primul meu telefon l-am luat în 2000, și ce fel de, de telefon era atunci, și ce fel de telefon este acum? Ce fel de abonamente erau atunci, și cu câte facilități, aproape nule, De fapt, nule, nu avea nicio facilitate decât ceea ce. Aveai avea abonament? Eu de la început am mers pe abonament. Am avut abonament, era clar, plăteai atâta, nu ți se oferea nimic, de acolo încolo îți creștea factura. Acum sunt telefoanele de generație, de ultimă generație, cu foarte multe, foarte multe facilități. Dar întotdeauna am zis în felul acesta, tehnologia are un preț. Pentru noi ca și creștini, înțelesul este mult mai profund. M-am gândit cât de ușor le-ar fi fost primilor ucenici, apostolilor, în misiunea care li s-a încredințat de către Domnul Isus. dacă oamenii aceia ar fi avut avioane la vremea respectivă, dacă ar fi avut uh, mașini, e-mail-uri, uh, internet, email internet uh, corespondența asta electronică și servere și toate minunile uh, telefonie, oarecum ar fi propagat ei cuvântul lui Dumnezeu? Ei, în schimb, au luat-o la picior, există expresia Perpedes Apostolorum, da? pe jos, ca apostolii, și au făcut o lucrare demnă de remarcat. În schimb, noi, cu toată tehnologia, ne mișcăm, ne urnim foarte, foarte greu. Parcă s-au inversat lucrurile. S-au inversat lucrurile. Și, pe lângă, pe lângă chestiunea asta, tehnologia are un preț. Durata de viață este una... Dacă înainte... Oamenii trăiau poate mai mult cei care puteau să reziste războaielor și decimărilor în masă, totuși puteau să trăiască, că trăiau mai natural. Da, care erau izolați undeva și nu aveau treabă cu conflictele și cu. În ziua de astăzi, suntem tineri și ne simțim secătuiți de, de puteri. Ne simțim bombardați din punct de vedere energetic. De tot felul de antene, de tot felul de unde De tot felul de semnale Ne panicăm, avem Căderi psihice, nu avem semnal E o mare tragedie Ceea ce părinții mei la vârsta Pe care o aveam eu Nu n aveau nicio problemă Că telefonul lor fix era acasă Și ei erau plecați în stațiunea Pe nu disperarea Dacă le uităm acasă Eu dacă, eu dacă mi-am uitat telefonul acasă Mă întorc să-l iau Că cine știe cine mă va contacta deci a ajuns să fie o, o nevoie atât de mare încât uh, prețul este mult prea mare. Și chiar am văzut uh, de ună zi uh, ceva pe internet, pe Facebook, un articol de genul dacă, dacă ar fi să înlocuiești telefonul cu Biblia, cum ar fi, să te uiți din sfert în sfert de oră pe el să mai, uh, mai cauți niște versete să vezi care sunt ultimele noutăți, da. să ți-l iei cu tine uh, oriunde și la serviciu și la școală, să te întorci pe el dacă l-ai uitat, să faci, să, ce se mai, exact să mai, să pui, să-l înlocuiești, da? Oare cum ar fi? Cum ar fi? Da, este interesant, interesant modul în care tehnologia mărește și foarte mult doza de stres din viața noastră. Pur și simplu, datorită acestei tehnologii, noi nu mai suntem în mediul nostru natural, pur și simplu suntem forțați să ne aliniem unei evoluții tehnologice uluitoare, dacă stăm să ne gândim că internetul acum nu mulți ani nu exista deloc practic este contemporan cu noi, să zicem așa. A crescut oarecum împreună cu noi. Da. Pur și simplu, astăzi să știi că eu pot să intru din acest computer să transmit o informație să ajungă pe partea cealaltă de pământ, ba mai mult mi se poate vedea fața sau de voce, și așa mai departe. Deci este un salt uriaș. Nu ne mai gândim la faptul că această tehnologie îmbinată cu chirurgia, am văzut că există tot felul de dispozități care, telefoane inteligente care acum uh, se pot implanta, adică un mic uh, uh, difuzor, dacă putem să-i spunem, uh, în ureche, foarte mic, mai mic decât un bob de orez și la fel ce ceva similar în zona ochiului și pur și simplu nu mai ai nevoie de... de să butonezi ceva, nu să butonezi, că nici nu mai butonăm acum să atingi ceva. Pur și simplu poți să-l coordonezi. Interesant unde ajung tehnologia, dar uite că această tehnologie cu avansul ei ne ia înainte, pur și simplu trece peste noi și iată previziunile pe care le face acest om sunt, nu sunt de ignorat. Deci am ajuns cumva la concluzia că aceste previziuni sunt realizabile în 30 de ani, cele mai multe dintre ele. Uh, unele dintre ele deja vedem că s-au început să, să se aplice. În 30 de ani e finalitatea, până în 30 de ani să se întâmple. Da, da, și asta Poate este 30 adevărat. de ani e finalul. Dacă stăm să ne gândim, apropo de telefoane, ce spunea Neluțu, bă, cât de repede au evoluat de la niște cărămizi, pur și simplu, că străgea pantalonii în jos dacă îl puneai în buzunar la training, Așa, La ce telefoni au ajuns astăzi sub țiri, cu ecranul foarte mare și cu o putere fantastică. Un, un telefon mobil ieftin are acum putere în el cât avea computerul care a lansat programul racheta pe lună, când a ajuns omul pe lună. Deci vă dați seama cam câtă tehnologie purtăm în buzunarele noastre. De regulă nici nu folosim la capacitate. În vremea tinereții mele, nu că acum aș fi bătrân, dar când eram să zic mai tânăr și mai necopt la minte, eram un iubitor pasionat al ceea ce însemnea science fiction. Și nu știu dacă sunt printre dumneavoastră astfel de. Eu eram. Era... E clar, atunci te-am chiar în fața mea, nu trebuie să te caut la marginea Pământului. Cărți de genul Dune sau Star Wars sau filmele, ecranizările făcute. Uh, Bine că spun... apăreau ecranizările deja știam tot. Da. Uh, și acum, Războiul Stelelor încă îmi ridică niște nostalgie. Uh, ceea ce vreau să scot în evidență este însă următorul aspect. Uh, în tot ceea ce însemna în binarea asta dintre știință și ficțiune, în ecranizările apărute Mă refer mai ales la ecranizări pentru că acolo uh, Puteai să vezi Mai bine decât vedeai în cărți uh, Tot felul de roboți De nave spațiale de, uh, îți, de... îți puneai întrebarea Cum poți să ajungi într-o fracțiune de secundă uh, Să te teleportezi Dintr-o parte în alta Să apari, să te materializezi Ca să folosești termenii pe care îi foloseau uh, scenariștii uh, Te uitai fascinat Te uitai uluit Acum dacă este să stau să privesc un pic în urmă, mă întreb, oare cine avea acele informații la ora respectivă? Sunt unele chestii care erau totuși derizorii, adică frizeau bunul simț, utopii de-a dreptul, dar altele le vezi realizate în zilele noastre. Te uit la ele și se pare înapoiată dacă te uiți la același da, film da, exact. Totuși unele, unele dintre ele s-au materializat în lumea A, ar contemporană mi-am inteles din Star Trek Se deschidea ușa singură vorbei cu computerul Tot felul de chestii care Comenziile le vocale, acasă Comenziile da. vocale, da Pot să faci, să faci o interacțiune cu mașina Poate sau cu casa sau uh, Chiar povesteam cu, uh, cu cineva de curând Și, uh, și comenzi pentru, pentru mașină Pot fi comenzi vocale Uh, poți să setezi uh, computerul mașinii tale cu doar cu comenzi vocale, să facă, uh, să schimbe setările mașinii, suspensie, bă, aer condiționat și tot felul de alte comenzi, ca să nu mai zic de apelarea telefonică și așa mai departe. Deci, uh, lucrurile văzute în filmele astea SF și prevăzute în cărțile de science fiction, uh, se regăsesc, se regăsesc pe piață în zilele noastre. Uh, Trebuie să recunosc însă și o altă latură a lucrurilor și anume că sunt destul de multe tehnologii pe care le-am văzut în acele filme și care încă, nici care încă nu au apărut. În sensul că oamenii credeau totuși că avântul tehnologic va fi mult mai mare, chiar dacă noi ne simțim oarecum uluiți, șocați, Totuși, n-au ajuns. Încă sunt lucruri care parcă ni se parcă sunt de, destul de depărtate Probabil te gândești la teleportare. <laughs> și nu numai, și nu numai. Cred că oamenii au văzut în anul 2000 o, așa, o, o poartă de care, dacă va trece omul, se va întâmpla ceva, ve merge la serviciu cu nava spațială. Dacă vă aduceți aminte de animațiile de gen Familia Jetson. Și uh, chestiuni de genul acesta Oamenii mergeau uh, La serviciu sau la școală Cu navete spațiale Era foarte simplu uh, Animații făcute undeva prin anii 60-70 Ceva de genul acesta Anii 60-70 uh, Credeau Oamenii că în curând se va ajunge, în două, trei decenii se va ajunge, deocamdată n-am ajuns acolo. Dar, într-un fel, dacă, dacă te poți gândi că o mașină, poți să mergi cu ea și cu 300 de kilometri la oră, Iată, o, se mică, testează... o mică navetă spațială da. există. Iată, trenul se testează cu viteză de 800 de km la oră, deja și sunt câteva rute. Problema este că dacă, și în România este posibil să prinzi o asemenea viteză pe o, pe o pe un segment de autostradă românească așa. Ce te, dacă, ce te faci dacă mica navetă spațială se întâlnește cu o joiană autohtonă. Da. Vă rămâne în pană de energie. Da în România, granița dintre tehnologie și lumea a a e destul de subțire. Ok, o a doua întrebare care se ivește în discuția asta este dacă vom fi parte a acestei evoluții care ar putea să fie o poziție echilibrată în acest domeniu, mai ales că Gostev, Alexander Gostev spunea că unii vor, se vor teme de aceste tehnologii, vor avea fobie de aceste tehnologii. Cum ar trebui să se raporteze creștinii, având în vedere că există poziții recitiente cu privire la carduri, chipuri. Știți foarte bine cât de mult se discută. Unii nu acceptă cardul de sănătate, care însemna drac scris invers și tot felul de chestii care, cu care, de care ne lovim în fiecare zi. Da, îmi vine în minte versetul care zice toate lucrurile vă sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Vorbind aici despre tehnologie și exemplul Neluțu cu telefonul, m-am gândit la un aspect. Faptul că tehnologia, văd eu, are menirea de a-l controla pe om. Deci, dacă omul reușește, individul reușește să controleze tehnologia, tehnologia îi poate fi utilă. Dar dacă tehnologia ajunge să-l controleze pe om, ceea ce, în mase, vorbind în lumea globală, asta este scopul, atunci nu ne este de folos. Dacă pe mine mă deranjează că mi-am uitat telefonul acasă și când am văzut, când m-am întors, am cinci apeluri și mă trag cu mâinile de cap că le-am ratat, înseamnă că deja mi o, mi -o, mi -o stricat viața telefonul ăla. Deci pur și simplu mă controlează pe mine. Sau alte lucruri. Și mă gândesc, aici sunt foarte multe domenii, telefonul e un lucru mărunt, nu vreau să zic de Facebook, că ne controlează agenda, dar Virgiliu Gheorghe chiar spunea. Da. Deci tehnologia ajunge să ne facă nouă agenda. Dacă până acum, noi știam dimineața când ne trezeam, știam ce avem de făcut, mă duc la lucru, pregătesc copiii pentru școală, vin, fac mâncare, unele lucruri. Știam eu ce am de făcut. Dar acum nu mai știu eu ce am de făcut pentru că mi le impune televizorul, mi le impune internetul, Facebook-ul și tehnologia. Pentru că mă uit acolo și văd no, ce s-a mai întâmplat aia, aia, toată lumea... Toată lumea discută ce lumea se transmite trans de undeva. Exact. Dic, toți, ce s-a întâmplat, vai, aia, aia, eu nu mai am timp să le fac pe mele, că mă ocup de celelalte. De atât de mult mă absorb încât îmi controlează viața. Dacă tehnologia ajunge să-mi să controleze viața, atunci sunt într-un mare pericol și ar trebui să mă raportez la ea biblic. Și zice, lucrurile care pun stăpânire pe voi nu vă sunt de folos, deci, deci mare, mare atenție lucrurile. Acum avem, avem în discuție tehnologia, dar mare, mare atenție. Să ne gândim și cum îți dai seama dacă un lucru pune stăpânire pe tine? Cum? Îți dai seama dacă poți trăi fără el. Dacă nu poți trăi fără el, înseamnă că este este deja parte din tine și este o parte importantă, te conduce. Da, într-adevăr și poziția lui Virgil Gheorghe, care l-ai adus în discuție, el spunea, referitor la aspectul acesta, că Înainte oamenii se întâlneau la serviciu sau la școală sau unii cu alții și vorbeau chestii care priveau viața lor, experiențe personale. Iată, între creștini se discuta despre încercări prin care au trecut, probleme cu copiii pe care le au, probleme cu rudele, suferințe fizice și așa mai departe. E bine, În momentul în care tehnologia îți face agenda, apare un genement gen atentatul de la Paris. Pur și simplu, ale tale se estompează, celelalte ne sunt prezentate ca un imperativ necesar, ca ceva care trebuie neapărat avut în vedere și foarte mulți oameni intră în malaxorul acesta și asta discută. Nu mai avem timp de problemele noastre personale, de relații interumane. Spune Scriptura că noi trebuie să fim ca un trup, să avem grijă unii de alții. Pur și simplu chestiile astea se estompează, au o cotă mult mai mică din viața noastră. Și atunci ne face tehnologia agenda? Iată că ne face tehnologia agenda și Virgil Gheorghe avea dreptate. Și în, în aspectul acesta, care este granița până la urmă dintre mă controlez sau o controlez? Pentru că, uh, uite, face parte din viața noastră de zi cu zi, tot mai mult avem de a face cu, de exemplu, cu un computer. Aproape fiecare la servici are de a face cu un computer, excepție face cel care toarnă betoane și uh, toarnă asfalt și așa mai departe. Dar dacă lucrezi într-un birou, într-o companie, undeva, pur și simplu ești legat de tehnologie. Și atunci, care mai putem să stabilim o graniță atât de precisă? Cel care toarnă betoane la serviciu nu va butona calculatorul, dar o va face când merge acasă. Da, sau va sta pe telefon. <laughs> sau va pe și pe și telefon. are revanșa. Da, și are și promite în mod solemn să recupereze timpul pierdut, pentru că a muncit și el a fost timp pierdut. <laughs> <laughs> da. Ca da. Da. Uh. și creștini, nu avem ce să facem, trebuie să ne întoarcem din nou la scriptură. Și ai pus o întrebare, Teo, cu privire la în ce mod ne va afecta pe noi tot, această, tot acest galop înnebunit al tehnologiei. Cum știm să ne găsim noi poziția echilibrată? Și dacă stau să mă gândesc la întrebarea care, pe care o pune Psalmistul la un moment dat, cum își va ține tânărul curată cărarea? Am putea face o extrapolare de termeni și să zicem Cum își va ține omul curată cărarea Îndreptându-se după cuvântul tău Eu cred că dacă acordăm atât de mult timp tehnologiei Să nu uităm să acordăm mai mult timp cuvântul lui Dumnezeu Și intrării în relație cu Dumnezeu Abia atunci vom putea face un echilibru Între tehnologie pe deoparte Dumnezeu, pe de altă parte și va ieși un rezultat de genul o viață echilibrată, Coordonată ferită, de de, ferită de tot felul de excese, care nu fac altceva decât să umple spitalele de psihiatrie și ar fi bine și tehnologia să ne-o folosim pozitiv. Dacă ai telefonul tău mobil, acum na, nu poți să rămâi în urmă cu tehnologia, da? Dar nu, nu te chinui să spui aplicații care să-ți din timp. ce mai degrabă, chinuie-te să-ți pui aplicații care să te ajute să-ți petrești poate mai mult timp cu Dumnezeu. Am încercat pe tableta mea și pe telefonul meu mobil să-mi găsesc dintr-un anumit uh, magazin virtual aplicații, tot felul de... Uh, dicționare biblice și comentarii biblice și exegeze cu părere de rău trebuie să vă spun că am găsit foarte puține dintre cele da? care într-adevăr să mă mulțumească să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l disece atât de, atât de fin încât să mă lumineze foarte mult dacă e să dau pe jocuri pe eu știu ce alte aplicații te inundă, te inundă. De ce? Oare nu sunt, oare nu sunt uh, creștinii suficient de harnici ca să creeze aplicații de genul acesta? Sau ele nu sunt căutate și sunt undeva dosite? Pentru că și asta e. Ți se poate pune la dispoziție informația dorită de cineva. Da, este un aspect care trebuie să-l discutăm și pe acesta. Și atunci, și atunci, din punctul acesta de vedere, tehnologia trebuie să ne ridice, măcar să ne ridice un mare semn de întrebare. Noi trebuie să știm să ne găsim echilibrul între ceea ce este la modă, ceea ce este în trend și ceea ce este bun și plăcut în ochii lui Dumnezeu. Am citit în urmă cu mulți ani o carte în care era tratată problema îmbrăcăminții pentru un creștin. Și zicea, cum punea întrebarea autorul, cum putem să, să știm care este ținuta vestimentară potrivită pentru un creștin? În primul secol se umbla cu togă, tunică și alte minuni derivate din ținuta vestimentară a Imperiului Roman, da? Nu mai poți umbla așa. Chiar dacă primii creștini... Dar la carnaval. Chiar dacă poate primii creștini sau primele creștine umblau de felul acela și în anumite ecranizări la cinematografe sau la televiziune mai vezi femei îmbrăcate într-un mod care, într-adevăr, exprimă feminitatea aia bună și sfântă, știi? Da. Zicea uh, autorul respectivei cărți, ca să fii într-o ținută vestimentară bună, nu trebuie să fii nici în pas cu moda, dar nici prea în urmă cu moda. Adică, dacă ești prea în pas cu moda, vei adopta toate excesele vestimentare, care nu dau bine. Dacă vei fi prea în urmă, probabil că te vei îmbrăca ca bunica, poate că nu mai merge... Chiar așa bine, știi? Da. Sau să te îmbraci cum se îmbrăca în primul secol. De asta și cu tehnologia. Ni să fim prea în urma ei ca să fim rupți de realitate, dar ni să fim prea în pas cu ea. Eu trebuie să, fii, să recunosc că sunt ispitit să, să țin vârful, să țin pasul cu ea. Da, da, tu poți să și folosești, uite, tehnologia într-un fel în care alți creștini nu o folosesc. Da, sunt multe moduri în care putem să folosim tehnologia și aș vrea să fac o mică paranteză aici referitor la ceea ce ai spus mai înainte, ce credem, ce ni se oferă, ce informații ni se oferă. Noi credem că pe internet, de exemplu, intrăm, căutăm un termen și internetul este atât de drăguț încât ne oferă o informație relevantă, adică nu ne oferă o informație subiectivă, ci una obiectivă. În realitate ne înșelăm foarte mult, internetul ne cunoaște, dacă putem să spunem internetul, ne cunoaște. Știe din ce localitate suntem, știe ce am căutat înainte, știe ce vârstă avem, știe o grămadă de lucruri despre noi și ne știe și afinitățile politice și afinitățile religioase și tot. În momentul în care căutăm ceva și acel lucru este considerat de acele servere că nu este relevant pentru noi, acele rezultate irelevante vor fi... Eliminate din rezultatele căutărilor sau vor fi plasate mult mai în spate, ca să nu dăm de ele. Apropo de ce spuneai că există aplicații oarecare la care noi nu avem acces, nu știu, există aplicații bune în privința studiului biblic, dar din păcate cele care sunt bune sunt pe bani și nu sunt bani puțini invidiez pe de altă parte pe cei care fac jocuri atât de atrăgătoare și destul de bine făcute pentru un dolar, doi, trei, iar aplicațiile de studiere a scripturii sunt foarte scumpe. Există multe programe gratuite de citire a Bibliei, dar dacă chiar vrei ceva cum spuneai, să disece fin, acestea costă, programele gen Libronix sunt foarte scumpe și nu și le permite oricine. Cu alte cuvinte, credem că această tehnologie este în slujba noastră, dar în realitate suntem controlați foarte bine. Ce urmează este ceea ce spune Alexander Gostev să se centralizeze toate aceste chestii. Acum sunt câteva provideri mari de informații, câteva imperii mediatice. Ei bine, În momentul în care astea vor fi unite și noi vom avea o identitate digitală, vă dați seama că controlul nostru va fi mult mai ușor de realizat și de făcut. Iată că suntem în postura de a trebui să decidem cu privire la ce facem cu această tehnologie și Nelut spunea că una din strategiile care ar trebui urmată și dau dreptate ar fi să nu fim nici prea în spate să fim rupți, nici prea în față să fim cei care, pe care se experimentează toate aceste proceduri și aceste tehnologii. Aș fi interesat să aflu părerea mai multor oameni. O dezbatere de genul acesta pe un spațiu public poate ar fi foarte utilă. Da, ca să luăm tehnologia și să o folosim moderat, și nici vârful tehnologiei, și nici să fim în urmă. Din punctul meu de vedere, studiind puțin psihologie, ar însemna ca încet, încet parte care ni se pare ok din tehnologie să. Să facem să ne fie folositoare Dacă nu facem să ne fie folositoare Ea ajunge să ne controleze Dar stăteam și mă gândeam și la varianta cealaltă Ok, eu nu prea sunt cu tehnologia Recunosc Îmi place să-mi fac lucrurile singură Să-mi le pot controla singură tehnologia mi se pare nu că greoaie, dar mie e inutilă. Eu mă descurc și fără ea. Până la un anumit nivel, că știu că sunt lucruri extraordinare care le pot descoperi. În unele capitole, de exemplu exact. mă folosești un computer și imprimante și resetere și tot felul de, de cipuri care sunt tehnologie. Da, dar mă gândeam la un aspect, dacă nu luăm tehnologia la un nivel moderat în viața noastră, riscăm să trăim o viață schizoidă. Și asta ce înseamnă? Vârful tehnologiei ne va duce într-o anumită direcție, adică ne va da lucruri șocante, lucruri pe care să le experimentăm, lucruri care să ne atragă și de obicei să ne atragă în direcția lumii ăsteia. Nu o să ne ducă cu gândul la veșnicie. Și astea ne atrag, astea ne, știți cum, așa ca niște... Ne leagă cumva aici. Ne leagă, ca niște lucruri. Uite, și pe ăsta te atrag și cu ăsta, și cu ăsta, și totuși. Ține privirea acolo... Și riși, când te întorci la biserică, poate asta ciufi. Sau când te întorci la Scriptură, sau când te întorci la Dumnezeu. Ăle erau atrăgătoare, erau fascinante, erau... A, aici nu te mai captivează. Aici nu te mai captivează. Se pare și biserica a... un mediu plictisitor, să citești se Biblia, se pare, biserica, se pare... Exact, dar mă gândesc că trăim pe două planuri. Noi trebuie să unim tehnologia să facă parte din noi, în sensul că să ne ajute. Dacă nu riscăm să mergem de -o extremă, la cealaltă, de la extrema, a tehnologiei și să ținem pas cu ea, care este șocantă, fascinantă și toate celelalte, la... Nu pot să zic că Dumnezeu e un Dumnezeu care nu ține pas cu tehnologia sau nu are cu ce să ne uimească, dar ni se pare Dumnezeu să -ți descoperă în altfel. Și trăim o viață și am observat lucrul ăsta la copii, așa se întâmplă cele mai multe ori. Ei sunt fascinați de tehnologie și nu înțeleg de ce noi trebuie să-i scoatem de acolo. Și când îi retragi de la o tabletă sau de la un joc de la care el aleargă prin știu eu ce lume merge cu o mașină, culori, face ce sunete, vrea, totul. Deci este fascinant când tu îl chemi, dragul meu, hai să facem curățenie, el sau hai să facem, nu zic să-l ducem la Scriptură, el deja intră o altă lume și trăiește o dublă, trăiește pe două da, fronturi. Și cu, și cu biserica, în același timp, îl duci pe copil la biserică, îi se pare un veac să stea două sau trei ore la biserică fără tehnologie. Pur și simplu este plictisitor, oricât ar strădui să anime atmosfera educatoarele de școală duminicală. De asta și bisericile au devenit foarte foarte moderne și Cineva spunea mai la programul de laudă și închinare, când oamenii vin și cântă, îi vezi, numai că nu se travelez pe jos, iar da. se agită, sarți opăie. e în momentul în care vine predica, toți sunt obosiți, aproape că dorm. Știi? Da, Caută să alinieze biserica la tehnologie Adică caută să obțină aceeași satisfacție Acum, În cazul pe care l-a zis Ana Că ea nu prea este așa cu tehnologie Dar pe de altă parte tu ai recunoscut că ești destul de bine ancorat în lumea asta Îmi vine în minte o glumă, un mic banc Îmi zice că unul a mâncat un pui întreg la un moment dat La o masă și celălalt de lângă el l-a admirat doar dar în medie fiecare a mâncat câte o jumătate de bui Dacă facem o medie Așa și la voi, știi? Oarecum voi vă completați Adică dacă tu ești într-o anumită Să nu zic extremă, că n-ar suna bine Poate ascultătorii ar înțelege alt fel de lucruri Dar să zic că dacă tu ești mai familiarizat Iar Ana e partea mai Cum să zic eu Mai așezată mai, În felul ăsta se face, se face un echilibru Dar cum am zis și în cazul tău, ai înțelepciunea și folosești tehnologia într-o manieră în care poate alții n-ar folosi-o. Și emisiunile de genul celor pe care le, le facem împreună sau pe care le faci tu, sunt o dovadă în sensul ăsta că poți să iei tehnologia și să te folosești într-un sens bun de ea. Da, iată că avem la dispoziție uh, și această tehnologie care în loc să ne controleze putem să o folosim uh, în lucrarea lui Dumnezeu. Și în multe, în multe circumstanțe, în multe situații, poate este o temă de emisiune aceasta. Uh, în același timp uh, aș putea să zic că pe principiul tău uh, eu cu Ana avem o medie de uh, 70 de kg. <laughs> da, și atunci mă simt și eu mai ok. Uh, da. Ultima întrebare pe care o am pentru discuția din seara aceasta este cea privitoare la uh, eventuala forțare. Și uh, trebuie să recunosc că înainte, uh, cu puțină vreme de a începe înregistrare, discutam cu Ana pe, uh, puțin pe chestia asta. Cum ne putem pregăti pentru eventualitatea în care noi vom fi forțați uh, la aspecte pe care nu le dorim? Cum ne pregătim spiritual? Aici ne gândim clar semnul fiarei, alte chestii care vor, vor interveni. Și Ana îmi spunea în discuția pe care am avut-o înainte de ce ne așteptăm noi ca această venire, acest semn al fiarei să fie dintr-o dată și la toată lumea? De ce credem noi că semnul acela ar putea sau ar putea să cumpere și oameni din Africa sau din Zambia sau mai știu de unde, care sunt de o sărăcie lucie, ar trebui să fie forțați să cumpere cu card sau cu, să aibă cont bancar, să aibă chipuri? Unde? Ce cititoare? Unde să găsești cititoare prin palmier? Pe unde să găsești cititoare ca să cumpere ei? Și atunci întrebarea este cum ne putem pregăti în eventualitatea în care noi vom fi forțați? La ce trebuie să fim atenți? Sau nu știu, pentru că uite, tehnologia asta, deci deja discutăm de, omul ăsta spune de 30 de ani. Eu sincer cred că lucrurile astea de control al populației se vor dezvolta atât de rapid încât uh, vor fi implementabile uh, sau vor începe să se implementeze pro probabil în 10 ani ce facem noi? Suntem totuși în perioada asta de timp, în perioada în care aceste tehnologii sunt testate, sunt implementate la o scară mai mică sau mai mare, pur și simplu facem parte din, din această ecuație. Da, Victor Frankl spunea că uh, poți să iei omului absolut orice, poți să iei și viața, poți să iei tot, dar libertatea de a alege ce să facă cu viața lui, nu se poate să, să ia niciodată. Și mă gândesc aici, iarăși, or să fie tot felul de forțări, tot felul de amenințări, tot felul de provocări, tot felul de uh, pro, uh, promisiuni. Cumva, cumva, dacă e să meargă în direcția care Biblia spune, să controlezi întrege, întreaga masă, libertatea de a alege și decizia de a alege, eu cred că totuși ne rămâne. Nu știu dacă poate vom fi forțați uh, sau creștinii vor fi forțați să adopte un anumit lucru. Nu vreau să mă, să mă refer la semnufiare sau Dar în general, să zic, să impune plata cu cardul, cardul de sănătate. Ești, ai libertatea de a alege să-l folosești sau să nu-l folosești? Eu cred că o ai, dar suporți consecințele. Deci dacă tu ai un card de sănătate, asta înseamnă că ai servicii de sănătate asigurate gratuit de la statul român, da? Gratuit, dacă, e mult gratuit. Spus, da. S-a asigurat, a, într Da, asigurate care de la statul român, da? Dacă eu nu vreau să folosesc cardul de sănătate, că ar fi al unui nu știu cui, când mă îmbolnăvesc, ce fac? Trebuie să scot bani din buzunar. Ori scot bani din buzunar, ori or mă mor. tratez cu plante medicinale, ori cu, or cu indiferența. Deci eu cred că totuși libertatea de a alege ce facem ne va rămâne. Dar trebuie să ne gândim și la consecințe. Și după consecințe, consecințele, eu le văd ca fiind următorul rezultat, dar după consecințele astea este și o consecință, în ghilimele, eternă. Și mă gândesc la aspectul ăsta, important este să vedem unde ne îndreptăm, care sunt consecințele alegerilor noastre și asta să ne conducă spre niște principii și spre, și spre înțelepciune de a adopta sau a nu adopta anumite lucruri impuse de societate, de tehnologie. Totuși, lucrul ăsta este destul de dificil. De ce fac afirmația asta? Pentru că, uitați-vă, foarte puțini dintre creștini își pun semne de întrebare cu privire la tehnologie. Foarte mult de exemplu, au televizoare acasă, dar puțin din ei și-au pus vreodată întrebarea mă, acest obiect, acest dispozitiv, mă ajută spiritual sau mă încurcă? Sunt oameni care îl folosesc și le ajută, sunt oameni, cei mai mulți așa întrebat să spun, cărora nu le ajută, ci încurcă. Foarte mulți oameni au un laptop acasă și aveam o discuție cu cineva, mi-a cerut să recomand un laptop. Și nu-și pun întrebarea la ce, pentru ce îmi trebuie. Pur și simplu este, ne trezim cumva captați. Parcă este o vrajă a tehnologiei aruncată peste noi și considerăm că trebuie să fim neapărat în, în pas cu ea și nu ne punem foarte multe întrebări dacă acea tehnologie ne folosește. Uh, persoana care mi-a cerut sfatul cu privire la laptop spunea trebuie să fie neapărat Core i7 și să aibă o placă video de 2 GB. A spus, bine, dar la ce îl vei folosi? Uh, ascultat muzică, mers pe net, office și lucruri de genul ăsta. Așa, ce vrei să faci cu un asemenea calculator la la... Păi, am auzit că ăsta e mai bun. P da, este bun, este foarte bun, dar la ce -ți trebuie? Ție nu folosești nici 2% din puterea lui. De ce să dai bani pe un astfel de calculator? Dar pur și simplu omul vrea să dea și pe telefon și pe tot felul de chestii dă bani pentru că este vraja asta a tehnologiei, să fii în pas, să fii la... Uh, și stau și mă gândesc în, într-un într asemenea context. Putem să mai spunem că gândim cu privire la lucrurile care să le acceptăm sau nu le acceptăm sau pur și simplu ne trezim că le înghițim. Le înghițim ca... Dacă nu mai gândim cu privire la lucrurile care le acceptăm sau nu le acceptăm, înseamnă că ne controlează. Da. Deja suntem robii lor, deja noi nu mai știm să votăm asupra noastră, asupra familiei noastre și asupra deciziilor care le luăm acum și care ne vor afecta întreaga viață. Eu nu zic când cumpăr mă duc la magazin ce îmi trebuie un mixer. Hai să mă gândesc, e tehnologie, îmi folosește, nu-mi folosește, e biblic, nu-i biblic, nu știu. Dar sunt câteva principii anunțate în scriptură pe care trebuie să le ai. Gen, să nu spună pună pe tine, să vezi unde te duce, te robește, nu te robește, îți folosește, nu-ți folosește. Deci eu consider că un creștin trebuie să vecheze asupra vieții lui și să nu fie cuprins de vraja, pentru că foarte bine este, eu cred că este o vrajă. Dacă luăm și în și un creștin și care stă reclamei, la umbra Scripturii și stă cu Dumnezeu își dă seama de vraja asta. Măcar poate nu să o respingă frontal, poate nu, dar un semn de întrebare, conștiința, vecinul, creștinul de alături. Eu cred că măcar 1-2% care să stănească așa un micut semn de întrebare mai bun sau nu-i bun, ce fac? Eu cred că tot există. Dar decizia este noi. Îl luăm, îl adoptăm, cum îl folosim? Eu așa consider. Ana, ai spus acum de un aparat dintre asta mică, așa de mixer. Eu nu știu că n-aș investi într-o placă de întins părul. Acum prietenii știu de ce. Eu, mi s-ar părea un deja întins. Da, e deja întins, dar întins Antins. pe jos. întins-o, da, exact. În momentul în care vine valul și te ia... Oricât ai fi de tare, oricât ai fi de încrezător în forțele tale, valul te va duce. Valul te va duce. Nu, nu te va întreba cât ești de bine ancorat sau nu, te va duce. De asta trebuie, avut, trebuie să avem mare grijă unde ne ducem. Dacă ne ducem pe faleza mării și vedem că vine un tsunami înspre noi, Pur și simplu să o tăiem la fugă, și să nu stăm să facem discuții filozofice pe malul mării, crezându-ne crezându că suntem Socrate, sau să ne credem mici Einstein care fac uh, calcule matematice sau chestiuni de ordin fizic și alte lucruri. Uh, celebrul. 666 a dat din totdeauna de furcă creștinilor, oamenilor credincioși care și nu numai. au dorit să, să studieze Cuvântul lui Dumnezeu cu abnegație și să descopere tainele acestea și da, opinia ta este, este bună, cred că nu numai Uh, au fost destui uh, oameni și care nu s-au relaționat neapărat cu Dumnezeu și pe care i-a fascinat lucrul acesta. Dovadă faptul că sunt tot felul de documentare și pe anumite uh, canale de știință și la televizor în care oamenii încearcă să disece anumite lucruri, doar, doar că le lipsește viziunea lui Dumnezeu, atât de tot. Ceea ce este esențial însă. Poate că, poate că privim uh, numărul acesta dintr-o perspectivă deci nu vreau să fac nicio uh, deviere de la adevăr, dar poate că îl privim prea setați pe chestiunea uh, economico-financiară. Posibil robia asta a lui 666 să fie și de o altă natură. Uite, noi putem să folosim uh, tehnologia și ne gândim că dacă ni se face un act de identitate cu date biometrice, ăla este satana în persoană Și zicem, vai de mine, de aici mi-am pierdut locul în paradis alături de Dumnezeu Deci este o exagerare Dar nu ne gândim că putem avea în mână un act absolut normal Un act de identitate absolut normal Cum erau buletinele alea cu coferți cu foi. Și cu nu știu ce, cu foii în ele Să avem un astfel de act de identitate Dar inima noastră să fie rea și de parte de Dumnezeu. Asta nu ne mai punem problema. Da. Cred că un pic uh, mizăm pe, pe cartea asta a economicului, a financiarului, a faptului că trebuie să fie neapărat ceva putred în carduri, în da. conturi bancare, în cipuri, în chestiuni de genul acesta și nu ne gândim că, de fapt, relația noastră cu Dumnezeu este cea frântă. Iarăși spun, nu vreau, nu vreau să bat câmpii, nu vreau să... Uh, Creez o, o idee greșită în mintea nimănui, doar vreau să ridic un semn de întrebare. Omul omul care uh, este în bună relație cu Dumnezeu, este oare ferit sau nu de către Dumnezeu de aceste lucruri rele? perspectiva este destul de realistă, pentru că în același timp am putea să spunem pe principiu, domnule, cine are chip este al satanei, am putea să dăm satanei toate vacile și toți caii, că toți sunt cipați așa și iată zilele trecute citeam despre posibilitatea ca toți copiii în viitor să fie obligatoriu cipuiți, dacă e corect termenul ăsta, nu știu, așa să aibă un, un chip. O identitate electronică oricum avem. Da. Ideea este referitor la ceea ce ai spus este foarte bine subliniată. S-ar putea să fii nevoit să călătorești într-o altă țară și la un moment dat să fie voie doar cu pașapoarte biometrice. Și acum sunt pașapoarte biometrice. Ce faci? Te duci în misiune, te duci la părinți, te duci la rude. Poți să spui că aceste pașapoarte, da, poți să te duci în extreme și să spui, domnule, nu accept așa ceva, eu stau legat aici, nici dacă vine uh, uh, uh, orice ar veni, eu nu fac pașaport biometric, de ce, că e al satanei. Nu este adevărat. Oamenii sunt foarte sensibili la capitolul acesta și resping orice idee. Card de sănătate, orice, de altfel, cardul de sănătate îl resping, dar uh, în realitate... Orice card citit invers, tot dracă înseamnă. Și cel da. de pensii. Da. <laughs> și cel de pensii, și cel de salariu, și așa mai departe. Dar, nu știu de ce să opri lumea chiar în ăsta de sănătate, că ar avea ceva necurat tocmai ăsta. Ziceai, Teo, la un moment dat despre casele inteligente, care deja, oarecum, se pot susține singure, pot să-și trimită comenzi pentru a proviziona pe cei care locuiesc în ea. Și mă gândesc la faptul că toate chestiunile astea sunt mare consumatoare de energie. Chiar la propriu. Nu doar la figurat. Și de bani. Și de bani. Sunt niște păpătoare de bani și de energie. Acum, să ne imaginăm următorul scenariu. Ca să ai o asemenea casă inteligentă, trebuie să ai o sursă de energie. Pe care, de obicei, nu ți-o produci singur, ci o preiei dintr-un anumit sistem, da. mai mult sau mai puțin public. Și în momentul în care intervine o mică, banală, pană de energie, casa inteligentă devine dintr-o dată casa proastă. Nu doar proastă, <laughs> tâmpită de-a dreptul, <laughs> tâmpită, că nu mai poți să mai deschizi nimic rău. prin ea. <laughs> Și din punctul acesta de vedere, îți ofer o falsă siguranță că tu controlezi. Ca să, lucrurile. Spunem, ca să nu mai spunem de posibilitatea să fie o furtună solară. Există, există un buton undeva pe care să-l poată atinge cineva. Să strice tot. Și să strice tot. Da. De asta, eu și la capitolul mașină. Ă, acum, nu avem ce face, cam acolo, cam într-acolo ne întreptăm. Dar parcă sunt un pic mai de modă veche. nu prea plac mașinile cele mai sofisticate de ultimă oră, cu tehnologia până în vârful pneurilor. Vrei să-ți bagi deștile totuși pe acolo, pe undeva. Am auzit deja din urmă cu 4-5 ani de o mașină la care deschiderea porterii o făceai pur și simplu uh, punându-ți mâna ca o, o amprentă așa, pe, cum era prin filmele ASF. Uh, ci ți se deschidea, nici măcar mâner nu mai avea nu avea uh -huh. de ce să prinzi uh -huh. portiera doar puneai mâna, simțea uh, computerul mașinii uh, intenția și se deschidea portiera sau mai nou am înțeles că atingi cu un deget o anumită parte un anumit senzor și iarăși știe dacă vrei să o închizi, dacă vrei să o deschizi uh, cu cât ne tehnologizăm mai mult cu atât ne complicăm într-un fel mai mult pentru că dacă înainte stăteai cu Dacia pe marginea drumului, că nu spornea tot găseai pe unul care venea și îi regla ce acolo glorul aprinderea, scânteia, platina și așa mai departe și mergeai mai departe. E, acum ți se strică mașina, vezi că inteligența ei spune du-te și lasă-mă în pace și nu mai e ce să mai faci. O casă inteligentă e de ajuns o pană de curent, banală pană de curent, ca să-i reducă toate funcțiile la zero. Și din punctul ăsta de vedere, nu știu ce mai poate face omul. Dacă la un moment dat nu-ți mai funcționează semafoarele, dacă nu-ți mai merg mașinile, dacă nu mai, dacă nu mai ai căldură în casă, iarna, dacă nu mai ai aer respirabil, vara, ce te faci atunci? Deci, exact. vedeți, am spus la un moment dat, tehnologia este bună, dar plătim un preț pentru ea. Și când nici nu știm cât de mare este prețul nu să mă grăbesc, promit, nu să mă grăbesc să-mi fac o casă inteligentă, <laughs> pentru că m-ai speriat în seara aceasta. Da, dragii mei, dincolo de glumele pe care le-am folosit în această, în această discuție, care o, oarecum au condimentat discuția, discuția este foarte serioasă. Tehnologia va avea un impact tot mai mare în viața noastră. Iată că n-am apucat să discutăm un aspect important în binarea dintre tehnologie și spiritualitate, modul în care cele două se îmbină este de-a dreptul desperiat, modul în care tot felul de patim pot să-ți cuprindă viața cu ajutorul tehnologiei sau favorizate de tehnologie poate cu altă ocazie. Până una alta, suntem parte a unei generații care, are parte, care, are, care trăiește o evoluție intensă, foarte mare. Nelutu spunea că nu s-a nu, nu ajuns încă acolo unde s-a estimat. Aș îndrăzni să spun mai degrabă că perioada asta a fost planificată pe un timp mai lung. Nu știu. Ideea este că suntem într-o într -o proces de evoluție accelerată, asta înseamnă foarte mult stres pe noi, foarte multe decizii pe care trebuie să le luăm într-un mod înțelept, foarte multe aspecte pe care trebuie să le reglăm în viața noastră și în viața copiilor noștri și înseamnă că trebuie să ne apropiem cât se poate de tare de Dumnezeu ca să putem să avem principii și lumină în privința deciziilor pe care le avem de luat. Pentru că, uitați-vă, este din ce în ce mai greu. Este o vraja a tehnologiei care vrea să ne cuprindă și dacă îmbinăm și industria asta a publicității și modul în care aceste produse sunt prezentate ca și cum n-am putea să mai existăm fără ele, ca și cum am fi cei mai înapoiați dacă nu le adoptăm, pur și simplu face din tehnologie ceva pe care să o să înghițim pe nemestecate. Așa că, mare atenție, iată, omul acesta a făcut o prognoză, aș fi interesat, chiar o să încărcăm această emisiune pe pagina postului de radio și aș fi interesat de comentariile dumneavoastră cum vedeți această problemă. Până una altă, le mulțumesc Anei și Luneluțu pentru participarea la discuția din seara aceasta, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați ascultat și nu uitați să rămâneți alături de noi, la revedere! Discuții la masă rotundă un timp de dezbateri despre viața cotidiană.